Добре, що падав дощ, а на могилі не було мармурового пам'ятника. Але все вже позаду. Експерти труп ідентифікували. Мати покійно зійшла з розуму під час ідентифікації. А мерія наградила мене постановою про заборону розкопувати могили, яку й ти віроломно знехтував. Цей випадок змусив мене вжити додаткових захватів безпеки. Адже мої зомбі, виконуючи якісь завдання, у місті могли потрапити в ситуацію, з якої не вдалося б урятуватися втечею. Наприклад, одного затримує поліція, іншого збиває машина. Уяви собі, що зомбі, запрограмований на купування, наприклад, хот-дога, потрапляє раптом за грати тільки через те, що купує хот-дога, тоді як поліцай просить його показати документи». Але він не може їх показати, бо це не передбачено в програмі. І за гратами він сидіти не вміє, бо я не складаю таких програм. А ще я не складаю програм, які відповідати на запитання компетентних людей, які без сумніву зацікавляться, що це за людина, котра не вміє сидіти за гратами. А щоб уникнути таких неприємностей, треба було придумати спосіб, як позбутися тих зомбі-невдах, котрі потрапили в незаплановану ситуацію». І я придумав. На тих моїх вірноподданих, котрі виходять на люди, вбирається пояс, начинений вибухівкою. Сигнал до детонатора на поясі надходить просто з мозку. Якщо зомбі не знає, що йому робити, бабах його тіло розривається на кусочки. До речі, так три дні тому я позбувся однієї зі своїх служниць. Я був у Києві, а в цей час група зомбі-кілерів ховала від тебе по чезі «Василя Половинка». Анну Шварц із Зиновия Марковська. Усе йшло б добре, якби в мене не було служниці. Їй запрограмовані лише на прибирання в кімнатах, купування продуктів, останнє обов'язково з поясом. Заманулося раптом кудись пов'ятися. Так вона й не повернулася. У газетах писали, що у Львові якась навіжена підірвала себе та ще трьох осіб то я так думаю, що це певно була наша Марійка. Але як вона потрапила до Львова, тоді як мала прасувати мені штани в Києві, того вже ніхто не скаже. Я, мабуть, переплутав щось у програмах і вклав їй у мозок завдання якогось із кілерів, котрі працювали у Львові. Завдання вона виконала погано, а я поїхав до Вільнюса в непросованих штанах. І взагалі цікаві випадки бувають із моїми підопічними. Я б тобі розповів. Та, зрештою, ти сам міг би це все побачити, якби заклав зі мною спілку. «Що ти зробив з Юстиною?» Шретер відповів не відразу. Хвилину дивився кудись у бік, у напрямку колони, де зник атлет-охоронець. Потім скрушно похитав головою. «Ти, мов нічний мателек, уперто лізеш на вогонь. Тож, якщо хочеш, щоб палити собі крила, ну, то слухай». Жила собі принцеса, принцеса як принцеса, тільки мала вона кам'яне серце, і жодні сльози, ніякі радощі не могли розтопити її холодно, як крига душу. Король не шкодував грошей на бали, видовище, турніри, але ніколи сльоза не зрошувала її прекрасних очей, і сміх не розцвітав на черівних устах. Зібрався король на війну, вернувся овінчений лаврами. Привіз зі собою багатства всякого, скатертину-самобранку, чоботи-скороходи, килим-літак і ще там щось, що можна з будь-якої казки привезти, і цілу армію бранців. Був серед полонених принц Заморський, красень, якого світ не бачив, але намарно на світанку мали всіх стратити. Навіз король своїй доньці та рунків, але нічим не зміг втішити її незворушне серце». А вранці вся королівська родина, такі дурні звичаї варварського часу, зібралася на видовище, як тепер збирається до театру. Страта. Ні заплямована кров'ю важка, гостра сокира, ні похмурий сірий плащ ката не зачепили струни жалю в душі юної принцеси. Та ось підводять до плахи принца. Схилилося вродливе тіло над ложем смерті. Сокира злетіла вверх і крик, крик розпачу, Розітнув тишу. Принцеса впала на коліна, до ніг свого батька. Вона цілувала його просякнуті кров'ю, бойові чоботи і сльози, дрібні дівочі сльози, котилися її з блідлими шчаками. Людві посміхнувся. «Казка? Але ти чомусь в неї віриш. Тільки марно. Юстина не принцеса, а звичайна собі жінка, схильна швидко забити собі голову тим, чим зазвичай забивають усі жінки, а потім швидко забути». Так, щоб поставити останню крапку над «і», скажу тобі, що тоді, коли ти студіював у Варшаві, ми з Юстиною були близькими. Вона була в курсі всіх моїх досліджень, навіть допомагала мені в тому. Вона навчалася прикладної математики у політехніці. Ти навіть не знав, який із неї чудовий програміст. Потім приїхав ти. Усе пішло шкереберть. Юстина змінилася, закинула нашу працю. Я, звичайно, розумів, що діється, але злегковажив. «Мої дослідження швидко просували мене до мети, але одночасно і до трагічного кінця моїх особистих стосунків із коханою жінкою. Ти мав капітальну фору, і ти нею скористався. Але повір мені, я не відіймав у тебе, Юстину. Вона хотіла повернутися до мене. Пригадуєш вечір у ляльці, той вечір, після якого ти втратив дружину? Я танцював із нею, і вона прошепотіла мені на вухо. «Я хочу, щоб час повернувся назад». Тремтіла в моїх обіймах. Ти ж знаєш, що від цього можна збожеволіти. Я провів Юстину на вулицю. Вона мала подзвонити до якоїсь зі своїх подруг. «Не знаю, що зі мною сталося», – сказала вона, коли ми вийшли із ляльки. «Не можу зрозуміти, навіщо я це зробила. Мені жити не хочеться, коли тебе немає поруч». «Те, що сталося від нас, уже не залежить», – відповів я. «А от те, що станеться в наших руках, тепер уже нічого не вдієш», – говорили її очі. «Зробити можна все», – сказав я. «Не можна тільки втрачати одне одного». «Що робити?» – питали сльози в її очах. «Чекати», – сказав я. «Випий за наше майбутнє». Я відкоркував пляшку шампанського і розлив у поцуплені в келихи. До її келихи я насипав стимулятор. Вона це бачила. Юстина знала про цей порошок і про те, як він діє. Чи ти повіриш, що вона не вагалася? Я знав з точністю до 15 хвилин, коли вона помре». Якби ти не подзвонив, я сам знайшов би привід до тебе заїхати. Але я розраховував на те, що ти подзвониш або до мене, або до Грабовського. І в мене, і в клініці її брата на твій дзвінок чекали бригади зомбі, запрограмованих на лікарів і медекспертів. «Ти подзвонив до мене. Юстина була бездиханою лише 45 хвилин. На щастя, її братові не вистачило мужності приїхати до моргу, інакше йому довелося би стати зомбі. Її труна була порожньою. Ти в цьому переконався згодом. Я не хотів глумитися над її могилою, кладучи туди чужого мертвяка. Там, на Личакові, справді її могила». Юстина пішла зі світу, в якому жила. Вона померла і для тебе. Перше, що вона зробила, коли я повернув її до життя, то попросила стерти пам'ять про тебе. Я зробив це через годину в лабораторії. Шендер набрав номер на мобільному телефоні. Юстина, вибач за докучання. Принеси, будь ласка, до бібліотеки каву, бо пані Цига зайнята сніданком. У мене гість. Коли Юстина, приязно усміхаючись незнайомому гостеві, ставила тацю з кавником і горнятками на столик, Барбара відчув, що йому немає чим дихати. Шарпнув комір сорочки і замлів. «Він хворий», – відповів Шредер на здивований погляд Юстини. «Зараз покличу лікаря. Іди, скарби, до себе, тобі не можна хвилюватися». Юстина вийшла. Людвіг узяв із бару пляшку рому, відкоркував і влив пекучої рідини барбарі крізь стиснуті зуби, Остап розплющив очі. Вибач за правду, сказав Шредер, ви каву, чи, може, вже хочеш іти. Стривай, я тебе проведу. Шредер дістав з кишені пістолет і подав його барбарі. Візьми, це твій. Сподівайся, ти добре розумієш, що тобі можна робити, а чого тобі робити не слід. Епілог 26-й у розповні гарячі літні днини два не по сезону вбрані добродії, один у замшовій курці, а другий у плащі тинялися бруківкою Клайпецького порту, з цікавістю розглядаючи все, що підіймали або опускали портові крани. Через півгодини оглядин один із добродіїв підійшов до водія вантажівки з фірмовою емблемою «Костою» на дверцятах і, приязно усміхаючись, мовив йому щось на вухо – після чого похмуре, розморене спекою обличчя шофера, вразне було поблажливого вигляду. Місцеві вантажники, котрі саме закінчили закріплювати в кузові автомобіля, опущений краном велетенський бетонний блок, з цікавістю спостерігали за сценою. «Журналісти, мабуть, будуть знімати якийсь фільм», – висловив здогад один із них. А тим часом Остап Барбара стояв проти похмурого джалав'яги. І лагідно усміхався просто в його недобре обличчя. «Чи ви знаєте, що це таке?» Барбара вказав очима на кишені своєї куртки. Кишеня виразно відставала від поли на добрий 20 сантиметрів. Напевне, шофер здогадався, що такий добродій не буде з нічев'я морочити йому голову і носити в кишені рогачку, бо його обличчя змінилося до кращого, а руки затримтіли. «Так, бачу!» «Ви вгадали», – тихо сказав йому по Барбара, «тож усміхніться і ведіть до кабіни вашої вантажівки. Мене і цього пана Остап кинув на Свірчинського, котрий захоплено спостерігав, як рясним дощем сиплеться бавовна, спорвана краном пакету, просто на голови з навіснілим вантажником. В кабіні Барбара витяг пістолет із кишені, розвіявши останні сумніви водія щодо реальності його ситуації». «Ми їдемо за місто, десь на природу». «Ви ж не відмовитеся поїхати з нами?» – лагідно запитав Барбара. Водій мовчки завів двигун. «От і добре. Ми не змогли б поділитися машиною». «Спиніться», – наказав Остап, коли вантажівка виїхала за місто. «За кермо сяду я, а ви – кладетеся спати, при чому накриєтеся з головою». «На добраніч».